Das kannst du laut sagen, Nanni. Ich könnte den ganzen Tag hier liegen und meine Seele baumeln lassen. Du musst aber auf deinen Ton achten, liebe Ellie. Oh, ja. Sonst bist du heute Abend krebsrot. Das glaube ich nicht, Jenny. Ellie hat sich heute bestimmt schon sechs Mal mit Sonnenschutz reingekriegt. Naja, das muss man ja auch bei der prallen Sonne. Außerdem hatte Nanni ja die geniale Idee, dass wir uns als allererstes diese Strohhüte kaufen. Mhm. Ohne eine Kopfbedeckung ist es auch echt zu heiß. Ja. Da kocht oh. einem ja das Gehirn weich. <lacht> also ich bin froh, dass ich zufällig an diesem Laden vorbeigekommen bin. Die Hüte waren echt spottbillig und sie erfüllen ihren Zweck. Mhm. Also nichts für unmut, Nani, aber ich werde mir gleich morgen einen richtigen Hut kaufen. Mhm. Mhm. Ich fühle mich gar nicht wohl mit diesem billigen Ding. Mhm. Ist schon klar, Cousinchen. Ich habe nämlich das Leuchten in deinen Augen gesehen, als wir gestern bei der Ankunft mit dem Bus durch die Stadt gefahren sind. Habt ihr gesehen, wie viele Boutiquen die da haben? Oh, ja. Wie gut, dass ich seit zwei Monaten für diese Klassenfahrt gespart habe. Ich verstehe bloß nicht, warum du als erstes shoppen gehen willst, wenn hm. wir mal ans Meer fahren. Ich auch nicht. Aber so sind die Menschen eben verschieden, nicht ja. wahr, Ellie? Ganz genau. Außerdem habe ich gestern Abend schon eine Gleichgesinnte getroffen. Ja, ich habe euch gesehen. Das ist die Tochter von der Köchin, oder? Ja, sie heißt Fiona. Und wir gehen morgen zusammen in die Stadt. Ja, gut. Ich, aber sag mal, ist die nicht ein bisschen zu alt für dich, Ellie? Na und? Dann sind die Gespräche umso interessanter. <lacht> <lacht> mhm. Worüber redet ihr denn so? Ich meine, außer über Klamotten. Ja, über alles Mögliche. Mhm. Wir sind uns eben einfach sofort sympathisch gewesen. Und sie hat schon einen Freund. Ich kenne übrigens noch einen, die schon einen Freund gefunden hat. Oder Tessie? Ach, du meinst T-Rex? Bitte? Wer soll das denn sein? Na, der Hund von diesem grimmigen Hausmeister, Herrn Fechner. Eigentlich ist dieser Schäferhund genauso grimmig wie sein Herr. Aber als er Tessie gesehen hat, da wurde er sofort weich wie Butter in der Sonne. Ja, so wie mein Gehirn, wenn wir nicht bald in den Schatten gehen. <lacht> aber es ist gut zu wissen, dass du den Hund so gut im Griff hast, Tessie. Mhm. T-Rex schlägt ja jedes Mal Alarm, wenn wir das Gelände verlassen. Mhm. Das ist schrecklich. Auch wenn wir zurückkommen. Das ist eher mhm. ungünstig, weil sie uns mal unbemerkt erfortschleichen wollen. Ja. Ach, keine Sorge, Mädels. Wenn ich dabei bin, bellt er nicht. Ach, ja. sie, Tessi. Du hast echt ein Gespür für Tiere. Ja. ja, ja. Das nützt euch aber alles nichts, wenn ich mit einem Sonnenstil auf der Krankenstation liege. Stimmt. Ah, kommt, lasst uns jetzt zurückgehen. Hm? Ist gut. Okay. Ich brauche jetzt auch unbedingt was kaltes zu trinken. Oh, oh ja, das ist ja, ja klar. Hanni und Nanni waren in diesem Jahr auf Klassenfahrt auf der schönen Nordseeinsel Sylt. Sie wohnten, gemeinsam mit ihrer Lehrerin Frau Adams, in einem Landschulheim, das nahe am Strand in den Dünen gelegen war. Und auch das Wetter spielte mit. Bei blauem Himmel und 28 Grad im Schatten ließ es sich am Meer gut aushalten. Doch nun wurde es Zeit für das Mittagessen und sie schlenderten zurück ins Möwennest, wie das Schulheim liebevoll genannt wurde. Hoffentlich gibt's was Gutes zu wissen. Mädels, Herr Fechner wartet schon auf uns. Wir sind bestimmt schon wieder zu spät. T-Rex! Ganz ruhig T-Rex, ganz ruhig. Ha. <lacht> so ist es brav. Siehst du, wir tun dir nichts. Unglaublich. Was macht ihr denn jetzt noch hier? Abmarsch, sonst kommt ihr noch zu spät zum Mittagessen. Ist gut. Ihnen auch noch einen wunderschönen Tag, Herr Fechner. <lacht> so wie du das immer machst, Tessi. Bald frisst dir der Hund aus der Hand. Das sagst du was, Elli. Ich werde mir morgen Hundeleckerlis besorgen. Dann gibt da er im Falle eines Falles kein Laut von oh, sich. Oh nein! Oh, Super, Iressie! So so Sag mal, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Es steht schon wieder ein Abenteuer an. Noch nicht, lieber Honey. <lacht> Aber du kennst uns doch. Lange wird Ach, es sicher nicht dauern, bis hier irgendwas passiert. Na, das wird es ein lustiges Abenteuer und kein gefährliches. Ach komm, Ellie, wir haben bisher noch jedes Abenteuer gemeinsam durchgestanden. Also, ihr seid einfach unverbesserlich. <lacht> Das versprach ja, ein aufregender Urlaub zu werden. Schon am ersten Tag überlegten die Mädchen, wie sie unbemerkt das Gelände verlassen könnten. Sie waren eben einfach unverbesserlich. Da hatte Elli schon recht. Und ein bisschen Abenteuer, worauf Hanni und Nanni hofften, hatten sie sozusagen direkt vor der Haustür, wie ihnen Frau Adams zwei Tage später während einer Wattwanderung an der Küste erklärte. So, Mädchen, dann kommt mal ein bisschen näher, damit ihr mich alle gut hören könnt. Ja, also dieser Schlamm zwischen den Zähnen ist doch igelig. Warum haben Sie uns denn nicht gesagt, dass wir Gummistiefel mitnehmen sollen, Frau Adams? Weil es gesund für eure Füße ist, Elli, barfuß durch das Watt zu laufen. In manchen Gebieten wird empfohlen, Wattstiefel zu tragen, wenn es viele Muscheln gibt, aber hier ist es doch schön. Ja, und es ist eine schöne Abkühlung bei der Hitze. <lacht> ja, genau. Du willst doch nicht bei 30 Grad im Schatten in Gummistiefeln rumlaufen, Ellie. Außerdem würden die Stiefel doch sofort im Matsch stecken bleiben, oder? Ehrlich gesagt, möchte ich am liebsten mit 400 Schuhen gehen. Oh. Na, das kannst du ja dann im Anschluss an unsere Wanderung tun, Ellie. Also, mich interessiert das hier schon. Ist euch eigentlich klar, dass wir hier auf dem Meeresgrund der Nordsee stehen? Ha, das ist doch irre, oder? Hm. Wenn ich mir vorstelle, dass hier vielleicht vor wenigen Stunden ein Delfin durchs Meer geschwommen ist. Hm. Delfine? Hm. In der Nordsee? Hm. Na ja, Warum lacht ihr? Ja, hani hat gar nicht so Unrecht. Es gibt hier zwar hauptsächlich Schweinswale, doch hm. es wurden auch schon Delfine gesichtet. Wenn auch eher selten und weit entfernt von der Küste. Na bitte, hm. wirklich? Und ich dachte, hier gibt es nur Matjes und Krabben. <lacht> <lacht> Mit Matsches wirst du in der Nordsee nicht finden, Tessi. Höchstens mhm. den jungen Hering, aus dem er hergestellt wird. Oh, müssen wir die ganze Zeit über eklig glitschige Fische reden? Oh Mann, Ellie, jetzt halt aber mal die Luft an. Du hast heute wirklich an allem was auszusetzen. Oh, ist ja mhm. schon gut. Ich bin eben nicht so ein Naturfreund. Also, mir gefällt es. Seht mal, wie die Möwen über uns kreisen. Mhm. Ob die wollen, dass wir sie füttern? Ach, glaube ich nicht. Möwen fressen doch am liebsten Fisch. Und den haben wir ja nicht dabei. Nicht, Wiley? Oh, <lacht> genug herumgealbert. Wir wollen schließlich auch etwas lernen, während wir hier durch das Wattenmeer wandern. Okay. Wer kann mir denn sagen, wie oft sich hier die Gezeiten ändern? Ähm, Frau Adams, ich habe das noch nicht so richtig kapiert. Bedeutet Tide und Gezeiten dasselbe? Also heißt es nicht eigentlich Ebbe, wenn kein Wasser da ist, und Flut, wenn das Wasser dann wieder zurückkommt? Gut, dass du das fragst, Tessie. Die Gezeiten oder auch Tiden bezeichnen die periodische Wasserbewegung des Meeres, also den Wechsel zwischen Ebbe und Flut. Das hängt mit dem Lauf des Mondes um die Erde zusammen. Ja. Und wie oft geschieht das? Einmal am Tag oder? Naja, es gibt jeden Tag zweimal Ebbe. Und ähm, zweimal Flut. Aber die Zeiten sind irgendwie unregelmäßig, habe ich gelesen. Echt? Du liest Bücher? Und ich merke mir sogar manchmal, was ich gelesen habe. Solltest du auch mal probieren, Jenny. Meine Güte, seid ihr heute schwer zu bändigen. Schlimmer als ein Käfig voller Raubkatzen. Entschuldigung, Frau Adams. Wir passen jetzt wirklich auf. Das freut mich zu hören. Wir haben ja eben über die Gezeiten gesprochen. Mhm. Der Ort, an dem wir uns jetzt gerade befinden, wird in wenigen Stunden Meter hoch überflutet sein. Die Kraft, mit der das Meer zurückkommt, ist so gewaltig, dass es alles mitreißt. Das heißt, es ist absolut lebensgefährlich, sich dann noch hier aufzuhalten. Was? Sind Sie denn absolut sicher, dass wir noch genügend Zeit haben, bis die Flut kommt? Sollten wir nicht besser jetzt umkehren? Keine Angst, Elli. Ich habe natürlich vor unserer Wanderung im Gezeitenkalender nachgeschaut, der Ach. im Büro der Heimleitung hängt. Wir müssen um 16.30 Uhr den Rückweg antreten, damit wir gefahrlos das Festland erreichen. Ab 18 Uhr beginnen die Priele voll zu laufen. Mhm. Prele heißen diese Gräben, die hier überall sind, oder? Genau. Diese Gräben laufen als erstes voll Wasser mhm. und können einem dann den Rückweg abschneiden. Mhm. Es ist absolut verboten, auf eigene Faust im Watt herumzulaufen. Habt ihr mich verstanden? Mhm. Ja. ja, das wäre. Ja ja, ja. aber, aber kann man durch so ein Priel denn nicht einfach durchschwimmen? Nein, auf keinen Fall. Dazu ist die Strömung viel zu stark. Okay. Also, also, mir das wird das langsam mh. unheimlich. Können wir denn nicht jetzt schon zurückgehen? Ja, genau. Wenn alle einverstanden sind, meinetwegen. Ihr habt sicherlich auch schon Hunger. Mhm. Die Köchin vom Löwennest hat für den Nachmittagstee einen Kuchen gebacken. Oh, oh das, ist gut. Cool. <lacht> Na, das ist los. Nicht <lacht> <lacht> <lacht> <mal> schocken. <lacht> In den nächsten Tagen durften die Lindenhof-Mädchen selbst entscheiden, wie sie ihre Freizeit verbringen wollten. Während die sportlich begeisterten Schülerinnen, zu denen auch die Zwillinge gehörten, sich Fahrräder liehen, um die Insel zu erkunden, saßen manche, wie zum Beispiel Hilda, auch gerne einmal am Strand und entspannten sich beim Lesen. Elli schlenderte währenddessen an den Nachmittagen mit ihrer neuen Freundin die Strandpromenade entlang und sah sich die vielen Boutiquen und Souvenirläden an. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und konnten stundenlang fröhlich schwatzend vor den Schaufenstern stehen. Sieh mal, Fiona, ist diese Handtasche nicht wunderschön? Ja, und ob. Oh. Aber hast du mal auf das Preisschild gesehen? Oh, das, das grenzt auch. an Wucher. Aber schön oh. ist sie trotzdem. Mhm. Also wenn ich mal so alt bin wie du, möchte ich einen gut bezahlten Job haben, um mir all das hier leisten mhm. zu können. Ja, träum weiter, Ellie. Mhm. Bevor du so viel Geld verdienst, brauchst du erstmal eine vernünftige Ausbildung. Ja. Ich habe noch eineinhalb Jahre vor mir. Und dann muss ich noch eine gute Anstellung finden. Mhm. Die gibt es hier nämlich auch nicht wie Santa mehr. <lacht> Santa mehr, da war gut. Mhm. Aber mal im Ernst, Ellie, was willst du denn später machen, wenn du mit der Schule fertig bist? Hm, das weiß ich noch nicht genau. Mhm. Es dauert ja noch, bis ich meinen Schulabschluss habe. Also, sicherlich etwas mit Mode, vielleicht mhm. Verkäuferin in einer schicken Boutique mhm. oder Modezeichnerin. Oder mhm, ja, ja, ja, das passt zu dir. Du hast einen sehr guten Geschmack, finde ich. Danke. Ja, aber ich glaube nicht, dass ein Verkäuferinnengehalt gehalt besonders üppig ist. Ja, ich weiß. Hm. Aber wenn ich auch noch Modedesign studiere, dauert das ja noch länger, bis ich mein eigenes Geld verdiene. Eine gute Ausbildung zahlt sich am Ende immer aus. Ja, was meinst du, warum ich dreieinhalb Jahre Ausbildung im Krankenhaus mache? Das ist echt schwere Arbeit. Hm. Und Schichtdienst, ja, macht auch nicht besonders viel Spaß. Das glaube ich. Ja, aber danach nicht examinierte Krankenschwester. Also ich könnte das nicht. Mir wird schlecht, wenn ich Blut sehe. Das macht mir zum Glück nichts aus. Ich möchte später am liebsten bei einem Kinderarzt arbeiten. Ja, da geht es immer fröhlich zu. Ach, ich hoffe, du findest eine tolle Arbeit. Sag mal, wollen wir da drüben ins Café gehen? Ich habe Lust auf ein Eis. Oh ja. Gerne. Und dann können sich auch meine müden Füße ausruhen. <lacht> Ach, wie gut, dass du noch eine Woche Urlaub hast. Dann können wir uns jetzt öfter treffen. Oh, gerne. Oh. Auf jeden Fall. Schön. Während Ellie mit Fiona Eis schleckte und von einer rosigen Zukunft träumte, streiften Hanni und Nanni gemeinsam mit Fis, Tessie und Jenny auf ihren Rädern über die Insel. Puh. Die Insel ist ganz schön groß. Mhm. Wer ist bloß auf die Idee gekommen, einmal quer rüber zu fahren? Also wenn ich mich recht erinnere, war das dein Vorschlag, Tessie. <lacht> wenn ich das nächste Mal so eine Schnapsidee habe, haltet mich bitte zurück, ja? <lacht> Lasst uns mal Pause machen! – Oh, ja! – Und? Pause! Ich weiß gar nicht, was du hast, gesehen. Hier gibt es prima Fahrradwege. Es geht niemals bergauf. – Ja, aber es gibt gegenwärts. – wir haben echt tolle Sachen gesehen, hm? – Ja, das stimmt. – Ja, du hast ja recht. Ich mach auch nur Spaß. Diese Windmühle vorhin war der Hammer, oder? – Mhm. – Ich habe noch nie eine gesehen, die wirklich funktioniert. – Mhm. Also mir gefallen die Seevögel am besten. Mhm. Ob die einem wirklich das Brötchen aus der Hand reißen können? Ja, ja, keine Ahnung. Probier's doch mal aus. <lacht> nee, nee, nee, nee, lieber nicht. Ich muss dabei immer an so einen alten Gruselfilm denken, den ich mal heimlich mit meinem großen Bruder gesehen habe. Ja, ja. <lacht> also ich werfe Ihnen mein Boot lieber freiwillig hin und schaue mir das aus sicherer Entfernung an. <lacht> Wie weit man hier gucken kann. Irgendwie entspannt es mich total, so auf das Meer zu schauen. Mhm. Mich auch, Schwesterherz. Vor allem, wenn das Wasser weg ist, sieht der Strand einfach endlos aus. Mhm. Glücklicherweise ist jetzt Flut. Da kann man schwimmen gehen. Wer kommt mit? Oh! Ja. oh ja. Ja. Warte, ich muss mich erst <lacht> ausziehen. <lacht> und Fiona trafen sich nun jeden Tag in ihrem neuen Lieblingscafé an der Promenade. Eines Tages, als Ellie ihre Freundin auf sich zukommen sah, erschrak sie. War Fiona krank? Sie war ganz blass und sah aus, als hätte sie geweint. Hey, Ellie, Fiona, ist was passiert? Du siehst so ja aus, als wäre dir ein Geist begegnet. Komm, wir setzen uns hier auf die Bank. Hm? Na, was ist denn los? Ach, nichts hm? weiter. Ach, ich sehe dir doch an, dass sich etwas bedrückt. Du bist ganz blass. Hast du geweint? Nicht so wichtig. Ich will dich doch auch nicht mit meinen Problemen langweilen. Na, hör mal. Sind wir nun Freundinnen oder nicht? Du kannst mir alles erzählen. Kann ich etwas für dich tun? Nein, mir kann niemand helfen. Ich, ich glaube, mein Martin hat eine neue. Martin? Ist das dein Freund? Ja, mein erster richtiger Freund. Und ich bin ganz schrecklich verliebt in ihn. Er arbeitet auf einem Reiterhof in der Nähe als Pferdepfleger. Warte. Warte. Ich zeig dir ein Foto von uns, ja? Ja. Sag ihr. Ja. Oh, das sieht ja toll aus. Mhm. Und so wunderschöne Augen. Ja. Mhm. Ihr passt gut zusammen. Tja, das dachte ich bisher auch. Und jetzt hat er mit dir Schluss gemacht? Nein, nicht direkt. Aber er hat plötzlich ständig etwas anderes vor und sagt mir nicht was. Ach, hey. Hast du ihn denn schon mal direkt darauf angesprochen? Ich hab's versucht, aber er gibt nur ausweichende Antworten mhm. und ich trau mich nicht ihn zu bedrängen. Was mache ich denn bloß, wenn er mich verlässt? Ach du Arme. Kann ich dich irgendwie aufmuntern? Nein, ist schon gut. Du hast schließlich Ferien. Lass uns zu der neuen Boutique gehen, ja? Die am Wochenende aufgemacht hat. Okay, wenn du meinst, mhm. na gut, dann komm. Nach einigen Tagen hatten sich die Mädchen im Möwennest gut eingelebt. Sie genossen die frische Meeresbrise und das herrliche Wetter, spielten Badminton und Beachvolleyball und badeten im Meer. Und plötzlich waren es nur noch zwei Tage bis zu einem besonderen Tag. Oh je. Gibst du mir mal bitte das Sonnenöl, Hilda? Ja, klar. Meine Schultern fühlen sich an wie ein Brathähnchen. <lacht> Übertreib mal nicht, Hanni. Wir liegen doch fast immer im Schatten. Hier, bitte. Danke. Aber im Wasser, da brennt die Sonne dafür doppelt so heiß. Ach, hier. Sag mal, Tessie, was brütest du eigentlich aus? Seit heute Morgen hast du noch kaum was gesagt. Ist was? <lacht> Na, komm. Ich werde dir großzügig verzeihen, dass du darauf noch nicht selbst gekommen bist. Hm? <lacht> ja, was ist denn wohl übermorgen für ein Tag, hä? Ja, hm? Samstag? Hm? Ja, und? Ah, Tessie! Oh, Wie oh. können wir das nur vergessen? Du hast am Samstag Geburtstag! Oh, ah. yes. oh, ganz genau. Mein Ehrentag steht an. Und ich überlege die ganze Zeit fieberhaft, wie wir das am besten feiern können. Na ja, mit einer Mitternachtsparty natürlich. Oh, ja. Ja. <lacht> ja, das dachte ich zuerst auch. Aber ich glaube nicht, dass wir das vor dem ungemütlichen Herrn Fechner verbergen können. Mhm. Mhm. Leider. Ja. Stimmt. Ja. Frau Adams würde wahrscheinlich wohlwollend weghören. Ja. Immerhin haben wir Ferien, aber der Fechner scheint nur darauf zu warten, dass wir gegen die Regeln ja. verstößen. Ja. Na, wie wär's denn mit einer Party im Wattenmeer? Das haben wir noch nie gemacht. Ach, oh. Und Tessie kann den wilden T-Rex mit Leckerlies bändigen, damit er uns nicht mit seinen Bellen verrät. Ja, super idee, Jenny. Wir wandern einfach mit Taschenlampen und Proviant auf diese Sandbank auf der wir neulich waren. Ach, Ach, ja. Hört uns garantiert niemand. Ja, genau. Ja, Nachts im Watt? Mhm. Sag mal, habt ihr vergessen, wie eindringlich uns Frau Adams davor gewarnt hat? Ach. Das ist doch lebensgefährlich, wenn dann die Flut kommt Ach. und niemand weiß, wo wir sind. Immer mhm. mit der Ruhe, Hilda. Dafür gibt es doch den Gezeitenkalender. Ja, genau. Und wie würdest du da drankommen? Hä? Der hängt doch im Büro der Heimleitung. Genau. Da kann er auch hängenbleiben. Ich habe noch einen zweiten gefunden, in der Bibliothek. Spitze! Den leihen wir uns einfach auf, das merkt bestimmt keiner. Na ja, gut, wenn das so ist. Hm. Bist du damit einverstanden, Tessie? <lacht> da fragst du noch? Na klar, das wird ein unvergesslicher Geburtstag. <lacht> Na, <aber> sowas <lacht> von. Ja, Dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? <lacht> nee, nun brauchen wir nur noch einen Plan. Tessie, machst du eine Liste, was wir brauchen? Dann gehen wir morgen gemeinsam ins Dorf und kaufen ein. Ja, geht klar. Ich habe auch extra Geld gespart für die Party. Ja, okay. Nanni, und du besorgst den Tidenkalender aus der Bibliothek. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und Jenny und ich, mhm. wir können uns um die Beleuchtung kümmern. Ja, in Ordnung. Irgendwo habe ich aber eine Petroleumlampe gesehen. Die leihen wir uns aus. Schreibst du auch Lampenöl auf die Liste, Tessie? Oh ja. Das ist viel romantischer als Taschenlampen. Ja, ja, ja aber die werden wir trotzdem brauchen. Es ist bestimmt richtig stockdunkel nachts im Watt. Ja. Ja, hast du recht. Das klingt ja richtig gruselig. Das wird unserer Elie aber gar nicht gefallen. Oder? Ach was, die soll sich nicht so anstellen. Zur Mitternachtsgeburtstagsparty muss sie auf jeden Fall mit. Da mhm. gibt es keine Ausreden. Nein, <lacht> wo ist eure Cousine überhaupt? Na, dreimal darfst du raten, Jenny. <lacht> Beim, Beim Schauen. Schauen. <lacht> <lacht> Damit hatten die Mädchen natürlich recht. Elli war mit Fiona im Dorf und sah sich teure Sachen an, die sie sich nicht leisten konnte. Doch Fiona hatte zurzeit wenig Interesse an den Auslagen in den Schaufenstern. Sie setzten sich ins nächste Café und Elli ging, um Getränke zu holen. Hier, ja, Fiona. Ich hab uns Tee geholt. So, und jetzt beruhigst du dich erst einmal. Komm, setz dich. Danke, Edi. Das ist echt lieb von dir. Tut mir leid, dass ich dich so mit meinen Problemen belaste. Ach, Quatsch. Du belastest mich nicht. Wenn es dir hilft, kannst du mir alles erzählen. Komm, ich tu dir Honig in den Tee. Das beruhigt die Nerven. <lacht> Was soll ich denn bloß ohne Martin machen? Ach du Arme, hat er etwa schon wieder abgesagt? Ja, mhm. leider. Eigentlich wollten wir morgen einen Ausdruck mit dem Dampfer machen. Und nun hat er doch keine Zeit. Nein. Er hat bestimmt ein anderes Mädchen kennengelernt und will es mir nur nicht sagen. Vielleicht ist es ja doch besser, wenn du ihn ganz direkt darauf ansprichst. Ich, sonst nimmt das ja nie ein Ende. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich trau mich einfach nicht. Solange wir es nicht aussprechen, ja, gibt es wenigstens noch Hoffnung. Wenn ich dir bloß irgendwie helfen könnte. Du hilfst mir ja schon. Ich bin so froh, dass ich dir das alles erzählen kann. Meine Mutter hat da überhaupt kein Verständnis. Tja, wie Eltern so sind. Die sagen immer, man soll sich nicht so anstellen. Hm. Als hätten sie vergessen, dass sie selbst auch einmal jung waren. Hm. Also, falls ich irgendwann mal Kinder habe, werde ich das auf jeden Fall ganz anders machen. Ja, auf jeden hm. Fall. Guten Morgen, Zwillinge. Guten Morgen. Na, habt ihr verschlafen? Setzt euch doch. Danke, Jenny. Gibt's heute wieder Kakao? Hm, klar, wie jeden Morgen. Hm. Habt ihr auch so herrlich geträumt? Hm. Vom was bei Nacht? Klar. Ja. Hm. Psst, es darf keiner was mitkriegen. Hm. Elli, du bist eingeweiht. Hm? Ja, die Zwillinge haben mir alles erzählt. Hm? Das passt hm. ganz gut. Fiona hat mir für heute abgesagt. Ach, das freut mich ja, dass du auch mal wieder was mit deinen schnöden Klassenkameradinnen unternehmen willst. Ja, du warst echt viel mit Fiona zusammen, ja. Elli. Jetzt sind wir mal wieder dran. Freut mich, dass ihr mich vermisst <lacht> habt. Ich dachte schon, ich bin euch lästig. Ach, Quatsch, Elli. Wir sind nur eben manchmal anderer Meinung als du. <lacht> manchmal ist gut. <lacht> Sag mal, Schwesterherz, ist bei dir alles in Ordnung? Du bist ganz schön blass. Ja. <lacht> ja ehrlich gesagt, ich... Ach, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Ach, aber das geht schon wieder ja. weg. Ähm, also, ich würde sagen, dann trinkst du heute mal keinen Kakao, sondern Tee, Hanni. Ja, genau. Mhm. Am besten mit viel Honig. Mhm. Hier. Cool, ja, danke, Hilda. <lacht> Kamille! Oh, na ja, wenn's hilft. <lacht> Jetzt zu unserem geheimen Plan. Ja. Achtung! Adams im Anmarsch! Oh, oh, guten Morgen, allerseits! Guten, guten Morgen! Morgen. Oh, Na, was habt ihr denn heute vor? Ähm, so. Wir gehen gleich in die Stadt zum Einkaufen. Genau, genau. Ja, was wollt ihr denn kaufen? Wir haben beschlossen, dass wir uns von Ellie alle Boutiquen zeigen lassen, die es hier gibt. Ja. Sie kennt sich da nämlich sehr gut aus. Ja, das glaube ich gern. Du bist dort schon fast zu Hause, nicht wahr? Schön, dass deine Schulkameradin dich heute begleiten. Ja, das finde ich auch, Frau Adams. Na, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ja, danke. Und denkt daran, euch regelmäßig einzugrämen. Ja? Oh ja. ja, klar, ja. Und seid pünktlich zum Mittag wieder hier. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ich dachte schon, sie will auch mitkommen. <lacht> Gut reagiert, Elli. Ah, Kinderspiel. Also. Der Plan. Ja. Mhm. Wir gehen gemeinsam ins Dorf und kaufen mhm. Essen und Trinken ein. Mhm. Wenn jeder eine Tasche mitnimmt, fällt es nicht so auf, dass wir so viele Sachen hier anschleppen. Gut. Ja, gut. Also, ich habe neulich eine Drogerie gesehen. Da gibt es bestimmt das Lampenöl für die Petroleumlampe. Oh, super! Ja. Gut, Hilda, das hätten wir fast vergessen, ne, Tessie? Ich vergesse nichts. Mhm. Ich habe eine genaue Liste. Was wir alles brauchen? Schokolade, Chips, Limonade, Erdbeerschnitten, oh, Milchshake, Pfirsiche. Oh, Sonst esse ich alles schon auf dem Rückweg auf. Oh, oh, oh, oh, mein Hals. Oh, Hoffentlich wurde Hanni nicht ernstlich krank. Hustend und schniefend begleitete sie die Mädchen ins Dorf, um den Proviant für das große Mitternachtsfest zu besorgen. Seht mal, hier gibt es auch das Lampenöl. Prima. Ich hole das oh ja. mal schnell. Ich gehe zu den Chips. Wie viele Tüten brauchen wir, Tessi? Vier, würde ich sagen. Aha. Ich nehme noch eine Dose Würstchen mit. Äh, Elli, magst mhm. du zwei Flaschen Orangenlimonade besorgen? Die ist da hinten vor dem Lager. Okay, mache ich. Äh, wo ist denn hier das Lager? Ach, da hinten. Na nun, da steht ein junger Mann im Lager. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach ja, das Foto von Fiona. Das ist doch tatsächlich. Das ist der Martin, der Freund von Fiona. Das sieht ja aus, als würde er hier arbeiten. Ich denke, er macht eine Ausbildung im Reiterhof. Elli, wo bleibst du denn? Äh, ja, ich komme ja schon. Was mache ich denn jetzt? Ach ja, äh, zwei Flaschen Orangen. Hm. Soll ich Fiona erzählen, dass ich Ihren Martin hier gesehen habe? Willi! Willi! Willi! Willi! Willi! Ja, endlich. ich komme ja schon! Ellie hätte ihre neue Freundin gern mitgenommen zu der Mitternachtsparty. Doch Fiona war übers Wochenende zu ihrer Tante aufs Festland gefahren und auch Hanni fiel leider aus. Direkt nach der Einkaufstour hatte sie sich mit Fieber ins Bett gelegt und konnte leider nicht mitfeiern. Die übrigen Mädchen machten sich am folgenden Abend trotzdem auf den Weg zum Strand. Vollbepackt mit Proviant. Lampen und einem batteriebetriebenen CD-Player. In sicherer Entfernung vor der Grenze des Schulgeländes blieben sie stehen. Stopp! Tessie ist bei T-Rex und füttert ihn mit Leckerlis, damit er nicht anschlägt. Sobald sie das Zeichen mit ihrer Taschenlampe gibt, laufen wir los. Hm? Meine Güte, ist das dunkel hier. Mhm. Total unheimlich. Na, ja, keine Sorge, Elli. Wenn wir weit genug von Fechners Haus weg sind, zünden wir die Petroleumlampe an. Außerdem hat jede von uns eine Taschenlampe. Oh, was für eine Schnapsidee, einen stockdunkeln mitten im Watt herumzulaufen. Wenn ich im Matsch lande, dann gehe ich sofort zurück. Na, das möchte ich sehen, wie du alleine durch die Dunkelheit läufst. <lacht> mit gehangen, mit gefangen, Elli. Ja, ja, schon gut. <lacht> da, da ist Tessis Zeichen. Jo, schlauft, solange T-Rex nicht belgt. Hier beginnt das Watt. Und da hinten ist die Sandbank. Los kommt! Ja. Ich glaube, wir sind jetzt weit genug entfernt und können die Lampen anschalten. Wo bleibt denn das Geburtstagskind? Ich komme schon. Wie machst du das bloß? T-Rex hat ja keinen Laut von sich gegeben. Reine Bestechung. Ich habe extra Würstchen für ihn besorgt. Das hat ihn überzeugt. <lacht> Hoffentlich schaffen wir es noch eine es für den Rückweg aufzubewahren. Ich habe so einen Hunger. Ich könnte ein ganzes Pferd verschlingen. Ich glaube nicht, dass du Hunde leckerlis essen willst, Jenny. <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> so, wir sind da. Also hier auf der Sandbank ist es tatsächlich fast trocken. Tschüss. Hast du die Picknickdecke? Ja, warte mal. Ja. Hier, hilf mir mal, Jenny. Ja. Geh mal her. Da. Noch die Ecke. Ja. Okay. <lacht> uh. Uh. Super gemütlich. Hier sind die Teller. Der Kuchen. Danke. Mm. Und mm. die Becher. Mm. Danke. Stell es mal hier hin. Hast du die Limonade? Ja. Mm. Ja. Lecker. Aha. Kriegen wir denn auch wirklich keinen nassen Hedern hier? Ach, solange du dich nicht in den Sand setzt. Die Decke ist von unten wasserdicht. Kommt, setzt euch doch. Okay. Klasse. Jetzt fehlt nur noch die Musik. Wartet. So. Hm. Ach, ist das romantisch? Mhm. Mhm. Mhm. Uh, schön. Schaut mal, wie viele Sterne man sehen kann, wenn es so dunkel ist. Ja, mhm. wirklich. Ja, schön. <lacht> so Herrlich. So eine coole Party hatten wir noch nie. Nein, ja, noch nie. <lacht> Na los, Mädels. Das Buffet ist eröffnet. Oh. Oh. Ich möchte ja, zuerst ja, ein Soastien. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, und ich gucke. Haben wir noch Ketchup? Ja, klar. Sahne schnitten. Hm, köstlich. Wo ist der Senf? Was willst du denn? Oh, oh. oh. ist das oh. weißt du? köstlich. Gib mir mal die Limo rüber, bitte. Mhm. Danke. Die Mädchen amüsierten sich köstlich auf ihrer Mitternachtsparty mitten im Wattenmeer. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Teller leer. Und auch das Tanzen auf der Sandbank war ein großer Spaß. Doch dann kreischte Elli plötzlich auf. Ich hab's doch nassen Hüse bekommen. Ach, stell dich doch nicht so an, Elli. Natürlich ist die Sandbank nicht total trocken. Ja, aber so nass. Ja. Hä? Hör doch mal. Mach doch mal die Musik auf. Oh, Hä? oh je. Oh, oh nein, seht doch mal. Die Sandbank ist plötzlich eine Insel. Oh, was? was? Das kann nicht sein. Oh nein. Die, die Flut kommt doch erst in drei Stunden. Ich habe extra vorhin noch mal im Kalender nachgeschaut. Also, Gib mir mal die Petroleumlampe, Fis. Hier, hier. Danke. Oh, ja. Halt sie doch mal ganz hoch. Hm. Oh. Oh. Oh. Oh. oh nein. Oh. Du hast recht, Lil. Ich sehe nur noch mehr. Oh. Wo ist denn der Strand? Oh. In diese Richtung. In welches? Was? Oh nein. nein, Der Weg zum Strand steht auch unter Wasser. Oh. Dann schwimmen ist natürlich nicht zu denken. Hm. Dafür ist die Strömung viel zu stark. Hm. Oh, was machen wir denn jetzt? Niemand weiß, wo wir sind. Also am wichtigsten ist jetzt die Ruhe zu bewahren. Das Wasser steigt relativ langsam. Hm. Und Hanni weiß doch, wo wir sind. Ja. ja. Aber die schläft doch bestimmt. Es können Stunden vergehen, bis sie uns vermisst. Hm. Ich habe mal in so einem Film gesehen, dass es im Wattenmeer schwimmende Bojen gibt, an denen man sich im Notfall festhalten kann. Ach, ja. Seht ihr irgendwo eine? So, ich ich sehe nur Wasserweit und breit. Ja. Also, wenn die Bojen nicht beleuchtet sind, dann finden wir sie nie. Wenn keine Hilfe kommt, sind wir alle verloren. Ach, eben. Ja. Nicht aufgeben, Mädels. Kommt, wedelt mit euren Taschenlampen. Ja, gute Idee. Vielleicht sieht uns ein Spaziergänger, der nicht schlafen kann. Los, los. Das? Du, Elli, hilf mir mal. Wir halten die Petroleumlampe in die Höhe. Ja. Die ist am hellsten. Ja. Ja. Hilfe! Oh. Hallo! Langsam breitete sich Panik unter den Mädchen aus. Und das zu Recht. Die Wahrscheinlichkeit, dass zu dieser späten Stunde jemand auf sie aufmerksam würde, war äußerst gering. Die kranke Hanni, die im Landschulheim das Bett hütete, war ihre letzte Hoffnung. Sie musste doch spüren, dass ihre Zwillingsschwester in Not war. Laufen. Vielleicht liegt es am offenen Fenster. Oh, boah, ist das dunkel da draußen. Ob es den anderen wohl gut geht? Wie spät ist es denn? Ach, ich muss mal Licht anmachen. Was? Schon halb zwei? Komisch. Ach, wo bleiben die denn? Die wollten doch längst zurück sein. Der kommt jetzt nicht auch bald die Flut? Ach, wo, wo ist denn dieser Gezeitenkalender? Irgendwo hier auf dem Tisch war er doch. Da ist er ja. Mal sehen. Heute ist der 28. August. Ach nein, es ist ja schon nach Mitternacht. Also 29. Ach nein, die Flut kommt erst um halb sechs. Das sind noch vier Stunden. Oh nein, hier steht... Zeitenkalender von das Ding ist ja vom letzten Jahr. Da, da, da, dann stimmen die Zeiten ja gar nicht. Oh Weihar. Ich, ich, ich muss sofort Hilfe holen. Die Mädels sind womöglich schon vom Wasser eingeschlossen und können gar nicht mehr zurück. Oh nein, oh nein, bitte, bitte. Oh. Sie auch schon vor einer Stunde zurück sein, Frau Ellems. Und dann, dann habe ich erst gesehen, dass wir auf den Kalender vom letzten Jahr geguckt haben. Und, und jetzt ist vielleicht überhaupt keine Apple, sondern Flut. Mensch, Mädchen, was macht ihr denn für Sachen? Ja. Ich sage sofort der Heimleiterin Bescheid. Ja, und Alamira, die Küstenwache auf ja. der Sandbank vor dem Steg, sagst du? Ja, genau. Alles Weichere später. Ich muss los. Aber ich äh, Und du gehst oh. sofort wieder ins Bett. Oh. Ich Aber habe ich... jetzt keine Zeit für Diskussionen. Du bist krank. Ab ins Bett. Aber ich... ich bin... So weit kommt's noch. Meine Schwester ist in Lebensgefahr und ich gehe ins Bett. Die spinnt wohl. Bitte, bitte. Hanni rannte heimlich hinter der erschrockenen Frau Adams her, um herauszufinden, was jetzt geschah. Sie hörte ihre Lehrerin aufgeregt mit der Heimleiterin sprechen, die wiederum sofort die Küstenwache informierte. Nach dem Telefonat erklärte sie Frau Adams, dass sich ein Hubschrauber auf den Weg machte, um die Mädchen zu suchen. Hanni hatte genug gehört. Sie rannte aus dem Haus und eilte Richtung Strand. Oh, Wahnsinn, es ist tatsächlich Flut. Und es ist so finster. Die Arme. Oh, bitte, bitte. Lass alles gut gehen. Hani, was machst du denn? Siehst du dir barfuß ich, mit Schlafanzug im Wind? Ich, ich, Bist du verrückt geworden? Ja. Warte, hier, nimm meine Jacke. Und mach Danke, dir nicht so viele das. Sorgen. Es wird schon alles gut gehen. Es muss gut gehen. Es muss einfach. Da, da haben Sie das gehört. Ja. Das ist der Hubschrauber. Sieh mal das Licht da hinten auf dem Meer. Ja. Das ist der. Oh. Währenddessen schlug den Lindenhof-Mädchen in ihrer ausweglosen Lage das Herz bis zum Hals, während die Flut unaufhörlich höher stieg. Während wir alle wie die auf. Rappen saufen, so nicht endlich mal Elli. jemand... Ach, jetzt hör endlich auf, Elli! Panik machen bringt jetzt gar nichts! Und außerdem... Hey, seid doch mal still! Hört ihr das? Genau. Das ist ein Rettungsschubschrauber. Los doch. Wir müssen uns bemerkbar machen. Ja, ja. Nehmt eure Taschenlampen und gebt Lichtzeichen. Ja. Ja. Ist gut. Ist so Idee. Hallo. Hallo. Hierher. Hier sind wir. Drei Lampen, drei Kurs. Drei Lampen. Ach so, komm, oh, echt. Ja, ja, wir sind uns. Doch, die seien schon Grund runter. Oh ja, Ach. Ach. Vorsicht Mädchen, und vor allem Ruhe daran. Euch wird nichts geschehen. Und jetzt steigt eine nach der anderen zu mir die Alles geht alles gut. Also Mädchen, macht euch bereit und haltet ja, euch für fest. Jetzt kommt es etwas turbulent werden. Und? Und? alle beisammen? Okay. Ja. Okay. Neptunan an Sturmwind, Passagiere sind vollzählig an Bord. Wache hat einen großen Rettungskorb, mit dem sie Menschen aus dem Bad retten kann. Ach. Der Korb hängt unter dem Hubschrauber. Da, siehst du, sie kommen direkt auf uns zu. Ja, da sind sie, ich sehe sie. Sie sind alle in dem Korb. Oh, die arme Ellie, die hat doch solche Höhenangst. Ich vermute, die Mädchen sind jetzt einfach nur froh aus dem Wasser zu kommen. Na los, wir laufen zurück und nehmen sie in Empfang. Der ja. Landeplatz ist vorne an der Straße. Verletzt? Seid ihr alle okay? Ja, ja wir sind soweit okay. Wirklich? Ich hab mir solche Sorgen um euch gemacht. Seid ihr alle unverletzt? Ja. Gott ja. ja. sei Dank. Mir, mir ist nur ein bisschen schlecht. Siehst du kalt. Und nun kommt schnell ins Haus. Die Köchin hat heißen Tee für euch. Mm. Und nehmt euch jede eine Decke von dem Stapel. Ja, ja. hier. Ach, Elli. Du bist ja Bleich. Ich ja schaffe solche... Ach, oh, komm. Nimm dir eine Decke. Hier, danke. Oh. Also ich muss mich dringend Hinsetzt. Kommt alle mit, ihr müsst euch aufwärmen. Oh. Ja. Oh. Oh. Oh. Das war ja gerade noch mal gut gegangen. Niedergeschlagen saßen die Mädchen um den runden Tisch im Speisesaal. Sie hüllten sich in ihre Decken und schlürften Tee. So schweigsam erlebte man sie selten. Die Männer von der Küstenwache standen an der Theke und füllten mit der Heimleiterin Formulare aus, während Frau Adams sorgenvoll auf ihre Schülerinnen blickte. Und da ich mich selbst davon überzeugen konnte, dass ihr alle mit dem Schrecken davon gekommen seid, muss ich doch einmal etwas loswerden. Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Habt ihr eine Ahnung, wie viel Glück ihr hattet, wenn Honey nicht zufällig aufgewacht wäre? Ja, aber das wissen wir, Frau Adams. Und es tut uns auch ganz furchtbar leid. Ich bin als erster auf diese Schnapsidee gekommen. Eine Mitternachtsgeburtstagsparty im Watt zu feiern. Aber wir waren ich alle sofort Feuer und Flamme für die ja. Idee. Und als dann Nanni den Gezeitenkalender gefunden hatte und wir nicht gemerkt haben, dass der vom Vorjahr war. Was? Mhm. Mann, sind wir blind. Blind? Leichtsinnig <lacht> trifft es wohl besser. Leider haben Sie recht, Frau Adams. Hilda war die Einzige, die uns an ihre Warnung erinnert hat. Wir anderen waren so eingebildet, zu glauben, wir wüssten es besser. No, und ich habe mich auch allzu schnell von euch überzeugen lassen. Von dir hätte ich am allermeisten etwas mehr Vernunft erwartet, Hilda. Ja, ich weiß. Wir hätten alle vernünftiger sein müssen, Frau Adams. Mm. Nicht nur Hilda. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt nicht dabei war. Zum Glück, Hanny. Aber ich wäre bestimmt mitgekommen, wenn ich nicht so krank gewesen wäre. Und wer weiß, was dann passiert wäre. Man mag sich das gar nicht ausmalen. Aber es ehrt euch, dass ihr so einsichtig seid. Man sieht euren blassen Gesichtern förmlich an, dass ihr eure Lektion gelernt habt. Allerdings. Und es tut uns leid, dass Sie sich wegen uns solche Sorgen gemacht haben. Ja. So einen Blödsinn machen wir nie wieder. Versprochen. Ja. Ja. Ja. Mädels, Bestimmt. wir müssen allerdings noch eine Sache erledigen. Was denn? Na, unsere Retter haben sich schließlich auch in Gefahr gebracht. Nur weil wir solche Trottel sind, musste die Küstenwache mitten in der Nacht ausrücken. Du hast recht, Essie... Das müssen wir irgendwie wieder in Ordnung bringen. Aber nicht mehr heute. Ihr geht jetzt erst einmal ins Bett. Okay. Ach, ja, und Gute, Gute Nach. Nacht, schlaft gut. Einen Moment. Ich weiß gar nicht, ob ich schlafen kann. Beschämt verabschiedeten sich die Mädchen und schlichen in ihre Schlafzimmer. Dort legten sie sich wortlos ins Bett und löschten das Licht. Doch dass eine von ihnen wirklich schlafen konnte, war äußerst unwahrscheinlich. Am nächsten Tag sah die Welt jedoch schon wieder besser aus. Und die Mädchen hatten Geld für eine große Torte zusammengelegt, um sie den Helfern von der Küstenwache als kleine Wiedergutmachung zu überreichen. So, da hinten ist die Konditorei, mit der wir heute Morgen telefoniert haben. Sag mal, lieber Hanni, hm? was ist denn eigentlich mit deiner Erkältung? Gestern Nacht lagst du doch noch mit Fieber im Bett. Mhm. Das habe ich mich auch gefragt, Jenny. Honey mhm. ist plötzlich wieder topfit. Ja, ich bin irgendwie voll alter der Schreck wohl spontan gesund geworden. Mir <lacht> geht es wieder blenden. Na, dann ist ja wenigstens etwas Positives dabei rausgekommen. Mhm. Und du triffst dich jetzt mit deiner Fiona, Elli? Ja, das hatten wir letzte Woche schon abgemacht. Ihr nehmt es mir doch nicht übel, wenn ihr ohne mich zur Küstenwache geht, oder? Ach. Nein, nein, Helly, wir werden dich würdig vertreten. Okay, dann bis später. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und jetzt zur Eistelli da sitzt sie ja schon. Oh, uh, Elli! Hallo, hier bin Aha. ich! <lacht> Hallo, Fiona! <lacht> Was habe ich da gehört? Ihr seid alleine ins Watt gewandert? Und dann auch noch nachts? Ach, hör bloß auf! Wie Kleinkinder haben wir uns benommen! Peinlich! <lacht> Tja, denkt mal nicht, dass ihr die Einzigen seid. Solche Einsätze hat unsere Küstenwache nicht selten. Vor allem in der Ferienzeit. Auch Erwachsene verschätzen sich da schnell. Und plötzlich ist die Flut da. Oh, lass uns nicht mehr darüber reden, bitte, ja? Hm. Mir ist das Ganze schon unangenehm genug. Und außerdem wollte ich dir doch noch was erzählen. Okay. Gut oder schlecht? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall solltest ja? du es wissen. Ja? Ich habe am Wochenende deinen Martin gesehen. Mit einer anderen? Nein, nein. Er hat im Supermarkt Waren ausgepackt. Hä? Kann es vielleicht sein, dass er einen Nebenjob hat und ich deshalb so wenig Zeit für dich? Was? Einen Nebenjob? Aber wofür braucht er denn das Geld? Ich habe keine Ahnung. Hm. Am besten sprichst du ihn direkt darauf an. Er kommt nämlich gerade auf uns zu. Martin! Hey, Süße! Was machst du denn hier? Hi! Ähm, das ist Ellie, von der ich dir erzählt habe. Ellie, das ist Martin. – Hallo, freut mich. – Setz dich doch. – Danke. – Ich habe leider nicht viel Zeit. – Du hast nie Zeit. Ich habe das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. – Was? – Bin ich dir denn gar nicht mehr wichtig? – Unsinn, du bist sogar sehr wichtig für mich. – Ach ja? Warum sagst du mir dann nicht, dass du im Supermarkt arbeitest? – Bist du in Schwierigkeiten? – Ganz im Gegenteil. Eigentlich sollte das ja eine Überraschung sein, aber bevor du dir noch mehr Gedanken machst, bitteschön. Hä? Ein Briefumsschlag? Was ist denn da drin? Ja, nur mach schon auf, Fiona. Z zwei Flugtickets? Eine Reise nach Paris? Ein ganzes Wochenende? Nur wir beide in der Stadt der Liebe. Oh. Martin! <lacht> oh. Was für ein Happy End! Ellie ließ Fiona und Martin allein, als sich die beiden Verliebten überschwänglich in die Arme fielen. Dabei brauchten sie nun wirklich keine Zuschauer. Merkwürdig verzückt, schlenderte Elli die Promenade entlang und machte sich auf den Weg zurück ins Landschulheim. Und auch ihre Mitschülerinnen hatten Grund zu guter Laune. Die Helfer von der Küstenwache hatten ihre aufrichtige Entschuldigung angenommen und sich sehr über die Torte gefreut. Und so waren sich alle am Ende dieser Reise einig. Ah, herrlich! So einen aufregenden Urlaub hatten wir wirklich lange nicht. Oh, mhm. Mhm. Auf dieser Insel könnte ich jetzt noch viel länger aushalten. Ja, ja, das Schade, dass wir morgen schon wieder zurück müssen. ich leider kein mehr. Geld mehr. Umso mehr ein Grund, uns noch ein letztes Mal in die Fluten zu stürzen. Ja! ja, ja. ja Дякую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 trauen auf mich kennst du bauen